E o mare, Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare Să vestim oriunde ne-ncetat și mulțumim El mi și sfânt, la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C080 și 4. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un de gugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu care să îndrume pe preacredinciosul său slujitor, preotul Nicurit, să le întocmească pentru noi. Lecțiunea de zi C084 ne aduce înaintea versetului 10 al capitolului 12 al întâiei epistolei lui Pavel către Corinteni, care îi vom da citire de îndată după ce mai întâi vrem să aflăm cum s-a întors o femeie la Dumnezeu. Cităm că femeia aceasta era căsătorită și avea doi copii. Nu era o păgână, dar nici, ea, nici soțul ei nu aveau o relație personală cu Mântuitorul. Într-o zi, femeia a alunecat și și-a fracturat piciorul. A trebuit să fie dusă la spitalul din apropiere. Acolo au început să o apese grijurile cu privire la familie. Cum se vor descurca cei de acasă când erau atâtea probleme nerezolvate? Sora medicală, o credincioasă bună, a observat că femeia plângea. A ascultat tot ce a mărturisit femeia și apoi a răspuns cu un verset din Biblie de la 1 Petru 5 cu 7 care spune și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Femeia a acceptat să lasă îngrijorările ei în seama Domnului și el i-a dat o mare liniște lăuntrică. După spitalizare, odată ajunsă iarăși acasă și a cumpărat o Biblie și împreună cu soțul ei a început să viziteze strângerile creștine. La început n-a înțeles Biblia, dar s-a rugat. Și Dumnezeu i-a venit în ajutor Prin oameni credincioși Care i-au arătat că Mântuitorul A luat toată greutatea păcatelor Pe cruce și vrea să o elibereze Și pe ea și pe ei Aceasta a fost o veste mare Dar a trecut mult timp Până când a înțeles tot adevărul Și și-a predat în final Viața Domnului Isus. Acum femeia este O ucenică a Domnului Dragi ascultători Dumneavoastră care mă ascultați în momentul acesta, dumneavoastră care nu v-ați pocăit încă, adică încercați să vă rezolvați problema păcatelor prin ceva ritualuri bisericești, prin fapte bune sau prin orice altceva, dar n-ați primit ca Domnul Isus Hristos să vă ierte păcatele, să vă curățească și să vă nască din nou. Către dumneavoastră am un cuvânt de spus. Primiți ca din partea lui Dumnezeu relatarea întoarcerii la Dumnezeu a acestei femei ca pentru dumneavoastră, ca un cuvânt prin care Dumnezeu vrea să vă scutească de la a trece printr-o împrejurare grea, așa cum a trebuit să treacă femeia aceasta. Vedeți, ea nu era o păgână, dar nici nu avusese încă o întâlnire personală cu Mântuitorul Isus Hristos, nu se pocăise. Și dacă Dumnezeu a văzut că ea nu are de gând să facă pasul acesta, i-a prilejuit o problemă mare în viață, a lăsat-o să ajungă la spital să se vadă cât este de neputincioasă, acolo să se întâlnească cu o credincioasă și, în urmă, să se cumințească și să se pocăiască. Pentru dumneavoastră am un cuvânt de spus. Faceți bine și primiți această relatare a istoriei femeii ca pe un îndemn din partea lui Dumnezeu de a vă pocăi înainte de a îl sili pe Dumnezeu să vă pricinuiască un necaz oarecare sau o întristare. El nu face cu plăcere lucrul acesta, dar dacă știe că altfel nu poate să vă facă cunoscută care este calea mântuirii, va face și lucrul acesta. Arătați-vă însă dumneavoastră înțelepciunea și mulțumirea față de Dumnezeu că v-a prevenit și înainte chiar ca să terminăm relatarea acestui program, cele 30 de minute pe care le vom avea împreună, grăbiți-vă să vă pocăiți. Spuneți domnului că nu se poate să mergeți cu păcatele după dumneavoastră și că nici... Faptele dumneavoastră nu vă pot ajuta, ci numai jertfa Domnului sus de pe cruce. Predați-vă lui în felul acesta, faceți cunoscut apoi predarea interioară printr-un act exterior, prin botez, așa cum ne cere Mântuitorul la Marcu 16 cu 16, și procedând în felul acesta, nu mai siriți pe Dumnezeu să vă mai aducă vreun necaz în viață. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim printr Domnul Iisus Hristos pe care ne-l-ai trimis ca mântuitor, mulțumim că și prin intermediul acestei istorisiri îndemni pe ascultători în mod stăruitor să ți se predea ție, binecuvântează ascultarea programului, călăuzindu-i pe toți să-l primească pe Domnul Isus Hristos pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 10 al capitolului 12 al 1- epistole a lui Pavel către Corintenii. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tâlmăcirea limbilor. Așa cum am arătat deja și cum este bine cunoscut tuturor la care își citesc Biblia, în capitolul acesta, în capitolul 12, Apostolul Pavel se ocupă de, așa cum zicem noi, doctrina creștină. Începând cu versetul 6, Cuvântul lui Dumnezeu ne face cunoscut că sunt felurite lucrări, dar e același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Apoi începe la versetul 8 și ne spune, de pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh și în versetul 10, de care ne ocupăm acum, spune, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia și așa mai departe. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ascultați, astăzi vom vorbi despre feluritele limbi și tălmăcirea limbilor care sunt lucrarea Duhului Sfânt în biserică. În lecțiunea precedentă ne-am ocupat de puterea de a face minuni, de prorocie și de darul deosebirii Duhurilor. Astăzi vom continua cu explicații asupra feluritelor limbi și tălmăcirea limbilor. Că este o vorbire în limbi ca dar al Duhului Sfânt, Dragii mei, e un adevăr arătat limpede în Sfânta Scriptură, dar că această vorbire a fost mult imitată și falsificată de diavolul, este iarăși un adevăr peste care nu se poate trece. Când pe piață sunt mulți bani falși, e un semn că sunt și bani veritabili, tot așa și cu adevărurile biblice. Nu înseamnă că un adevăr nu mai există din pricina multor imitații diavolești. Haideți să începem cu întrebarea. Ce este vorbirea în limbi? Pe baza Sfintei Scripturi răspundem. Vorbirea în limbi este un dar, deci atenție, este un dar al Duhului Sfânt. Și acesta este cel mai de pe urmă dar al Duhului Sfânt, respectiv cel mai mic, dacă ținem seamă, de ordinea Scripturii, așa cum vom vedea în capitolul acesta în care suntem, capitolul 12, când vom ajunge la versetul 28. Iar acest dar este dat anumitor credincioși din biserică, nu tuturor, așa cum vedem la întâia Corinteni, capitolul 12, unde suntem, la versetul 30, și aceasta a fost pentru un anumit scop în lucrarea Evangheliei. Așadar, repetăm, pe baza Sfintei Scripturi spunem, Vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt, deci este dar pe care Dumnezeu îl dă, și dacă ținem cont de ordinea în care sunt arătate darurile în Sfânta Scriptură, la versetul 28 din capitolul acesta vom vedea că este cel mai mic dintre daruri. Și apoi, la versetul 30, tot în capitolul acesta 12 de la 1 Corinteni, vom vedea că nu este dat tuturora, ci numai unora dintre credincioși, iar tot acolo vom vedea că pentru un anumit scop a fost dat în lucrarea Evangheliei. Vreau la punctul acesta să mă opresc puțin și să amintesc, nu este intenția noastră să dezbatem acest subiect pe calea undelor de radio în controversă, nici de cum. Tot ceea ce facem este ne mărginim la a cita câteva locuri din scriptură și a le interpreta după lumina pe care o avem noi. Fiecare este liber să creadă cum dorește și, dacă vreți, să interpreteze cum dorește. Numai să avem grijă că, într-o bună zi, vom fi chemați înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu și, dacă acolo... Când vom fi întrebați despre felul cum am crezut, vom aduce ca suport niște învățături ale oamenilor, niște datini, așa cum le-am apucat în cadrul unei națiuni creștine, vom avea probleme foarte mari. Am să vă spun ce am auzit cu urechile mele pe cineva vorbind. Eram într-o biserică unde se predicau niște erezii pentru care credincioșii noștri și-au vărsat sângele ținând adevărul lui Dumnezeu cu tărie. L-am întrebat după ce s-a dat jos de la amvon pe respectivul de unde a luat el aceste învățături și arătând spre Biblie l-am întrebat. Poți să mi-arăt și mie unde scrie cu tare și cu tare învățătură pe care ai dat-o dumneata? S-a uitat încurcat la mine și mi-a spus cinstit a fost omul de data aceasta măcar cu mine. Zice, uite, trebuie să recunosc că învățăturile acestea nu sunt în scriptură, dar să știți, așa am apucat noi la bătrânii noștri. Și atunci am spus, omule, dacă tu propovăduiești învățăturile pe care le-ai pomenit la niște oameni, la bătrânii voștri, de ce ești la amvon cu Biblia lui Dumnezeu la subțioară? Nu-ți dai seama ce mare păcat săvârșești? Adică, ții Biblia lui Dumnezeu la subțioară? Și propovăduiești niște învățături pe care le-ai pomenit la bătrânii tăi? N-a mai răspuns nimic pentru că nu avea ce spune, mi-a întors spatele și a plecat liniștit. Cu mine a putut proceda foarte bine în felul acesta, dar trebuie să știe bietul om și toți cei care procedează ca lui că din fața lui Dumnezeu în ziua judecății n-ai să poți pleca cum pleci din fața mea sau din fața altor oameni ci acolo vei amuți și Dumnezeu știe care îți va fi soarta, pentru că faci două păcate mari. În primul rând, propovăduiești o erezie și în al doilea rând, duci oamenii în eroare. Apar ca și cum ai fi vorbind din partea lui Dumnezeu în timp ceea ce tu dai cuvântul tău și al denominațiunei creștine din care faci parte. Nu, nu e bine așa, ci... Noi trebuie să fim siguri că lumina pe care o avem cu privire la o învățătură sau alta este întemeiată, suportată puternic pe cuvântul lui Dumnezeu. Astfel stând lucrurile, noi vă aducem câteva lămuriri cu privire la această învățătură a vorbirii în limbi, așa după cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să ne-o descopere nouă. Nu avem nici pe departe pretenția că noi deținem adevărul suprem. Spunem numai ceea ce deja am spus, că aceasta este lumina pe care o avem în momentul de față cu privire la darul vorbirii în limbi. Iar așa cum vă spuneam și dumneavoastră, noi ne suntem pregătiți, în momentul în care Dumnezeu ne va cere socoteală pentru ce am crezut în felul acesta, vom putea spune că aceasta este descoperirea Duhului Sfânt pe care am primit-o la momentul în care ne-am ocupat de învățătura de față. Uitați ce am găsit în scriptură cu privire la această învățătură. La 1 Corinteni capitolul 14, deci două capitole mai departe de locul unde suntem acum, la versetul și 1, citim În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Atragem atenția că de două ori se face aluzie aici la poporul evreu. Odată spune în lege, legea deja ne duce la poporul evreu și apoi spune voi vorbi norodului acestuia. Vreau acum să dau citire unui loc din vechiul testament în cartea Ioiel la capitolul 2 versetele 27, 28, 27 și 28. Citesc. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine și poporul meu, ce deci este vorba tot de poporul Israel, niciodată nu va mai fi de ocară. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Încheiat citatul. Atrag atenția, și aici că este vorba despre poporul Israel. Dumnezeu însuși se prezintă aici și le spune că se va face cunoscut în mijlocul vostru prin aceste semne, și apoi spune: Voi turna Duhul meu peste orice făptură și luați aminte. Fii și fiicele voastre, deci ale poporului Israel, vor proroci, bătrânii voștri. Vor avea visuri, și tinerii voștri vor avea vedenii. Nu găsesc ca fiind benefic să mă ocup mai departe de interpretarea acestor versete, am ținut doar să luăm aminte la faptul că aici este vorba despre o lucrare specială atunci când Dumnezeu dă darul vorbirii în limbi, care are în vedere pe poporul său Israel. Făcând acum o mică incursiune în istoria bisericii, facem cunoscut că sfinții părinți, afară doar de câteva mici excepții, ca și marile sinoade ecumenice, au tratat grosolalia, adică vorbirea în limbi cu indiferență. Nu i-au închinat pagini deosebite, nu i-au dat loc în niciun punct din ordinile de zi ale ședințelor, atât de încărcate de altfel cu probleme controversate, ce cereau urgent o rezolvare. Glosolalia nu cătuia subiectul vreunei dispute dogmatice, fiindcă în jurul ei istoria bisericii n-a cunoscut vreo controversă care să fi sesizat biserica în vreo parte sau în totalitatea ei. Mărturisirile de credință de mai târziu n-au găsit-o între dogme, nici între practicile vreunor credincioși și de aceea n-au pomenit-o, iar exegeza a considerat-o ca aparținând trecutului îndepărtat, adică începutului bisericii. Neexistând vreo practică a vorbirii în limbi, nici corectă, nici greșită, nu s-a simțit nevoia unei definiri precise și temeinice a ei. Totuși, deținut minte, așa cum s-a spus mai sus, noi rămânem la ceea ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu vorbirea în limbi și anume că ea este un dar al Duhului Sfânt, o vorbire inspirată într-o limbă necunoscută, o limbă a Duhului care trebuie tălmăcită pentru a fi înțeleasă. Altfel nu e de niciun folos pentru ascultători, așa cum vom vedea la capitolul 14 când vom ajunge acolo. Tălmăcirea acestei limbi noi este tot un dar al Duhului Sfânt pe care îl primesc unii dintre credincioși, nu toți, după cum nici vorbirea în limbi nu o primesc toți. La începutul capitolului 13 citim despre limbi omenești și limbi îngerești. Totuși, din cât se poate deduce, limbile despre care este vorba nu sunt limbi îngerești, ci limbi duhovnicești date de Duhul Sfânt oamenilor, limbi care pot înceta la plinirea vremurilor, cum vom vedea la 1 Corinteni 13 cu versetul 8, pe când despre limbile îngerești nu se poate spune că vor înceta vreodată, îngerii vor vorbi totdeauna între ei. Dar orice fel de limbi ar fi auzite, limba rămâne pentru toți ceilalți neînțeleasă dacă nu este tălmăcită în limba obișnuită. De aceea sfânta scriptură prin spântul apostol Pavel îngăduie vorbirea în limbi numai atunci când este cineva să o tălmăcească. Ce spune însă Sfântul Pavel despre tălmăcirea limbilor, nu știm, pentru că nici în capitolul 14 nu este ceva perfect clar. Nici nu era necesar, deoarece corintenii cunoșteau aceasta din propria lor experiență. Iată acum câteva lucruri mai însemnate din Sfânta Scriptură despre vorbirea în limbi. Cercetându-le pe rând și în perfect acord cu toate, vom putea înțelege mai bine câte ceva, din acest dar al Duhului Sfânt Nu însă ca unicul semn al botezului cu Duhul Sfânt Cum vor unii să-l arate Haideți să dăm prima dată citire Cunoscutului loc din Evanghelia după Marcul La capitolul 16, versetul 17 Care astfel glăsuiește Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede În numele meu vor scoate dragi Vor vorbi în limbi noi Vor lua în mână șerpi dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, etc. Limbi noi Nici Domnul Iisus care a rostit aceste cuvinte și nici evanghelistul Marcu care ni le redă nu arată mai pe larg în ce vor consta aceste limbi sau ce fel de limbi vor fi ele. Atât doar ni se spune că ele vor fi vorbite, nu ca știute dinainte, ci numai prin puterea unui dar ceresc Și că vor fi noi Deci limbi care vor fi noi Apoi încă ceva În același loc unde citim despre limbi noi Citim și despre alte lucruri Și anume vor scoate dragi Vor lua în mână șerpi Dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma Și așa mai departe Atunci trebuie să înțelegem Că această dovadă nu stă numai în vorbirea de limbi noi, ci trebuie neapărat să fie și celelalte prezente. Și dacă mergem până la a condiționa primirea Duhului Sfânt pe temeiul vorbirii în limbi, atunci trebuie neapărat să le adăugăm și pe celelalte care sunt spuse aici. Apoi, la faptele capitolul 10, versetele 46-47... Ni se spune acolo că, la botezarea sutașului Corneliu de către Petru, citesc: Duhul Sfânt s-a pogorât peste toți care ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați în prejur, care veniseră cu Petru, deci evrei, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Știți, aici trebuie să subliniem faptul că vorbirea în limbi a avut loc înainte de botezul în apă. Ca și la primul punct, nu se arată în ce consta vorbirea în limbi, adică ce fel de limbi erau și ce au spus prin această vorbire. Încă un gând se desprinde de aici. Nimeni din cei de față nu s-a gândit și n-a dorit vorbirea în limbi, cu atât mai puțin n-a stăruit după ea, ci a venit fără nici o contribuție omenească, ci numai ca urmare a faptului că ascultau cuvântul rostit de Apostolul Petru. Și în timp ce Apostolul Petru vorbea, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Toți au vorbit în limbi. Dumnezeu a dat semnul acesta ca o confirmare a primirii nemurilor a păgânilor în biserica lui Hristos. Credincioșii tăiați împrejur, adică iudeii, trebuiau încredințați de lucrul acesta. Iudeii creștini, care erau încă foarte șoveniști, trebuiau să accepte că și păgânii, au acum Evanghelia fiind siliți de faptul că au primit Duhul Sfânt, spune Petru aici, ca și noi. Din nou aducem în vedere ceea ce am spus mai devreme. Semnul acesta are în vedere în mod cu totul deosebit pe poporul evreu. Ei erau chemați ca prin vorbirea în limbi de care ei au avut parte să înțeleagă că și păgânii, care aveau parte de același dar al lui Dumnezeu sunt ridicați pe plan egal și că acum în urmă așa cum spune foarte lămurit întreaga scriptură atât iudei cât și neiudeii au intrare la Dumnezeu în numele Domnului Isus Hristos. Iubiți ascultători, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu prilejul lecțiunilor viitoare, vom continua subiectul acesta atât de mult dezbătut și controversat. Cum am spus, repetăm, noi ne expunem punctul nostru de vedere, înțelegerea pe care o avem de la Duhul Sfânt în momentul de față, fără să avem pretenția că deținem adevărul absolut, ci așa cum spuneam, noi vorbim acum ca și cum am fi înaintea lui Dumnezeu și când ni se va cere socoteală în ziua judecății. Pentru ce am spus lucrurile acestea? Atunci cu toată cuvința și smeredia și cu îngăduința lui Dumnezeu vom răspunde că am spus așa, Doamne, pentru că atâta lumină ne-ai dat cu privire la textele din scriptură cu tare și cu tare cele pe care le-am prezentat și înaintea dumneavoastră. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului C084 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Domnul Dumnezeu să lucreze la inimile noastre ale fiecăruia, ale tuturor ascultătorilor și prin Duhul Său Cel Sfânt să ne facă să primim. Tot ceea ce vrea El să ne spună. Să nu uităm niciodată că, așa cum am amintit, în ziua judecății nu vom putea aduce înaintea Domnului ca dovadă a credinței noastre înțelegerea părinților noștri, a unor oameni sau învățăturile denominațiunei creștine din care venim, nici măcar învățătura vreunui înger, ci să arătăm clar și răspicat cuvântul său cel scris. Așa cum spune și la Galaten capitolul 1 versetele 8 și 9 Dacă cineva propovăduiește o altă evanghelie în afară de aceasta să fie anatema Așadar Domnul Dumnezeu să ne determine pe fiecare ca de dragul mântuirii noastre Să avem grijă să ne întemeiem credința și învățăturile pe care le avem despre doctrina aceasta sau altele Pe cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu Bine cuvântele lui mari și minunate fie și rămână partea fiecăruia care se deschide să le primească că pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Învață-mă să O Doamne voia ta mere să nu Vot altfel să trăiesc, fi să piară trupul meu. Voia ta, voia ta, Domne-n veci, voia ta, să mă umple de plin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, Voia ta să mă umple de plin pentru tine.